El nom de Pau Casals ha quedat immortalitzat a la Rodalia de París, que fa fins quatre dies era conegut com la Ruda Franz Mutualist. El nom masculit no resultarà estrany als francesos i parisencs perquè Casals va passar part del seu exili al país veï en fugir de la dictadura. A més, el 1971 va rebre el gran creu de l'ordre mèrit nacional que dóna el govern. A més del carrer, la Fundació Restaura va encomanar l'artista tianenca Albert Sunyol una peça en memòria del famós violoncialista del Vendrell. mateix, s'inaugurarà en un acte presentat per l'expresident Jordi Pujol amb la vida del músic, el conseller de Cultura Joan Manuel Tres Serres, l'alcaldessa del Vendrell i el quartet de música Casals. Diuen que al costat de l'escultura hi haurà un jardí corull de roses blanques, concretament de la varietat anomenada Pau Casals. I nosaltres ara parlem amb l'artista Tianen Calvar Sunyol encarregat de realitzar l'escultura. Albert, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer preguntar-li com sorgeix la proposta de fer aquesta escultura en homenatge a Pau Casals i a París. Uh -huh. Mira, això, aquesta idea ja va néixer ara farà un any, eh? uh, amb una entrevista que vam tindre amb un representant de l'Ajuntament de Bologna-Villancourt i el, de, el president de la Fundació Restaura de Barcelona. És a dir, que és un, una idea nascuda entre la propietat privada, per dir-ho manera, i la, i la pública. Eh? amb un mutuacord amb la, aquesta fundació Restaure i l'Ajuntament la, la, la, de Bolonville-en-Curt. O sigui, ara fa un any que va néixer i uh -huh. eh, com totes les coses que, que són una miqueta transcendental sempre neixen sobre una taula amb un bon dinar i una bona botella de vi, no? Molt bé. Sí. Eh, ens podria descriure una mica aquesta escultura de quin material està feta i tot plegat? Està feta en bronze. Uh -huh. És en bronze, i, i, bueno, i la, seva, la seva dimensió total és d'entre de, de, la peiana, que la peiana és una forma triangular, i en, el, en els tres costats de la peiana hi ha, el nom del Pau Clasals, el lloc on va néixer i un lloc on va morir, com tots sabem que va ser a, a San Juan de Puerto Rico. Uh -huh. um, I aleshores, doncs, entre la peiana i l'escultura, tot plegat fa uns 3,20, 3,30. De unidor, no? Perdó. Que de unidor, luego ja sàques, sí? no? No, bueno, mire, i en principi encara havia de ser més alta, eh? El que passa que aquesta, aquesta escultura va ubicada amb una amb avinguda com tu molt bé has dit abans, eh, en una amb una avinguda que abans es deia la France Mutualist, sí. a sota hi ha un pàrquing de cotxes. Eh? Uh -huh. I aleshores, doncs, eh, tal com estava previst que la peana era de dos metres, doncs, va resultar que per, eh, per números d'enginyeria pesava massa i va, es va doncs, decidir eh, no arriesgar i, i tallar la, la, la peana per la meitat. És a dir, en lloc de dos, un metro. Mhm. Uh -huh. eh? De manera que s'haig de corregir una cosa, bueno, corregir... Sí, eh, i tant. Aviam una cosa que he dit abans, que demà s'inaugura. Evidentment, es havia d'inaugurar demà, tot estava, tot estava mm, preparat per demà. Sí. Tu saps que a França hi ha eleccions eh, legislatives. Sí. I, bé, com sempre, eh, doncs sorgeixen problemes entre la política i, i, la, i la propietat privada, i aquest problema s'han investit d'una forma en què s'ha hagut de pospesar la, la, la inauguració. Ostres, i sí. se sap fins quan? Eh, no doncs això no puc dir perquè no se sap. No se sap? No. Però i, i els motius que han donat? Perdó? I els motius que han donat per posposar la data d'inauguració? inauguració. motius, com que hi ha coses de tipus polític i tot plegat, se en una miqueta, eh? Vaja. Sí. Doncs... Se m'escapen una miqueta i tampoc no, no, no vull... No vull... No vull aprofundir massa perquè hi ha prou que en qüestions polítiques està doncs, un, una miqueta doncs, una, una miqueta doncs, com una miqueta cremat i una miqueta escarmentat i una miqueta desencisat uh -huh. doncs, uh, bueno, és una una qüestió més, no? Uh, bé, de moment el que, que sabem és que està col·locada allà, no? Això sí, això ja, sí. Ja, uh, Jo personalment per això dic que no, no, no vull profundir massa de les raons del per què s'ha hagut de posposar no vull aprofundir massa ni m'interessa, però eh, la meva tasca, per dir-ho manera, el meu treball, la meva, la meva aportació tan artística com, eh, diríem, quasi bé també d'enginyeria, perquè ha sigut una, una espècie d'obra d'enginyeria entre Barcelona i París que ha portat eh, unes certes dificultats de connexió, doncs... Eh, m tot, la setmana passada, quan jo vaig el viatge amb l'escultura, eh, doncs tot va anar perfectament ben situat. Vull dir que no va haver-hi cap fallo, tot va estar ben bé, ben coordinat i ben desat. I amb això jo ja em sento satisfeit. Perfecte. Eh? Eh, tot la meva treball, el meu treball va, va estar, va estar doncs, ben, ben solucionat i l'escultura, crec jo, que que fa goig, no? Almenys eh, tal com està. Ara si aneu a París, d'altres maneres no la veureu perquè està embolicada, eh? Ah, sí. O sigui, de moment encara no es pot veure però està col·locada en el lloc, no? Està embolicada en el lloc però està embolicada, esperant, doncs, la, Aquest... la data d'inauguració. Això que per vosaltres segurament serà una primícia, bueno, és una primícia per molta gent, no? Sí. Uh... Però, però, clar, si no sabem la data, tampoc... Perdó? Que si no sabem la data, tampoc, o sigui... No, no, no, estarem no, esperant és molt difícil poder concertar una data, perquè hi ha diferents, uh, diferents factors que fan que, que es pugui concertar una data, una data també concreta. Uh, intervenen molts, molts, molts, molts factors, no? Uh -huh. Primerament, trobar el quartet Pau Casals que tingui una data lliure, que és molt difícil trobar una data lliure de la vídua de Pau Casals eh, que eh, normalment està a Washington trobar una data lliure doncs eh, per aquesta senyora que li vagi bé inaugura, inaugura baixar a París per fer la inauguració eh, trobar una data que li vagi bé en el conseller de Cultura de la nostra Generalitat eh, que hi ha una data que hi vingui ben al Jordi Pujol trobar una data que li vingui bé en el major d'Espanya a París eh. amb <laughs> tot això és complicat però eh, eh, no sabem quan aquesta data podrà ser bona per tot aquest per tot aquest diem personatges que, estan, eh, que que estan involucrats amb, amb, amb, la, amb la inauguració no bueno, involucrats a ja, ja. que volen estar presents en la inauguració no? Bé, doncs deixarem els actes polítics a part i parlem concretament d'aquesta escultura que sí que ja està col·locada eh, en aquesta frans mutualista de l'avinguda al carrer perdó, eh, i parlem que evidentment eh, l'escultura no hi podia faltar el violoncel en un homenatge a l'autor del Cant dels ocells, però a més cal destacar que, que unes parts de l'instrument és buida, no?, Sí, mira, eh, aquesta quan, quan eh, ara fa un any, et dic, eh, amb, amb un bon dinar, com sempre passa amb aquestes coses, es va concertar aquesta idea. Eh, per mi va ser un, un un repte fantàstic i a més a més un dels fantàstic perquè el Pau Casals, eh, doncs és un dels nostres homes eh, internacionalment reconegut i a més a més un home que a més a més de ser internacionalment reconegut, el repeteixo, eh, eh, tots sabem la seva identitat i el seu, el seu compromís que sempre va tindre amb el nostre país, no? Uh -huh. I això, doncs, caram, eh, dona, molt de... sí, dona molt per fer una, una obra, no? Dóna, per dir d'una manera, eh, molt, molt, molta, molt producte, no? Per, per, per fer una bona, bueno, almenys intentar fer una bona creació, no? Uh -huh. eh, aleshores... Jo em vaig aprofundir una miqueta amb, amb, amb la música i, amb, i, sobretot, amb el que el dia 24 d'octubre de l'any 71, davant de les Nacions Unides, eh, va parlar de la, de la música del camp dels ocells, no? I diu, mira, aquesta música és una música popular catalana, que, um, els ocells uh, um, estan en el, en el, en el, en el cel uh -huh. i dintre l'espai mandien pauu, pau, pau. pau. Aquesta, aquesta frase és la que em va donar a la Miqueta el, el com havia de ser què havia, havia de llegir mentre miràvem l'escultura. Eh, bueno, la, la manera que jo vaig, pensar que es podria llegir aquesta, tota aquesta lectura, era el violoncel, evidentment, el cap del Pau Casals, la cara del Pau Casals i els braços, res més. La cara, els braços i el violoncel. Uh -huh. el, el, el, el cap com, a, com a, a màquina generadora de la seva creativitat i de la seva sensibilitat, els braços com a, com a mm, transmissors de tot aquest sentiment i... El violoncel que és l'instrument que que a través d'ell doncs eh, eh, donava al món tot aquest missatge primerament musical evidentment artístic evidentment i sobretot pacifista evidentment i aleshores doncs, eh, aquest violoncel està partit per la meitat. Per què? Perquè ha partit per la meitat, allà on està cridobat, veiem el cel, veiem els ocells com passen, veiem les fulles de la tordor que en cauen, és a dir, que per mi, senzant el violoncel instrument pel qual el, el Pau Casals transmitia tots els sentiments seus, doncs veiem justament tot el que ell pretenia dir en la, seva, en la seva obra com a música i com a home, eh? contingut de natura, estimar la natura, estimar els els éssers, eh? És uh -huh. cert. Um, mira, ara que que, que us tingue el telèfon, sí. voldria dir de que de que el l'any, si no recordo malament, l'any 95, sí. uh, a Tiana, es va fer, amb mm, la membrança d'aquest 24 d'octubre de l'any 71, un concert uh, amb un hort al Pau Casals, no? Uh -huh. I, I es va intentar, es va intentar, um, que, bueno, la intenció era que això es fos, uh, doncs, d'una manera normalment que això es fos, d'una manera normalment institucionalitzada, no? Crec que, si no recordo malament, va tindre un seguiment bo, però molt curt. Jo penso que és una llàstima que això no hagi continuat per moltes raons i ara que venen eleccions municipals potser sí. seria qüestió una miqueta de que els polítics s'endessin compte de que uh, bé la cultura té moltes, té, té moltes, uh, moltes, moltes branques no? i una de les branques que no s'ha d'oblidar per la joventut, sobretot, és aquest tipus de, de, de manifestacions. No? Però l'any passat hem de tenir compte Sí, per si m'he sortit una miqueta del no, tema. No, no, no. He sigut una miqueta sobre la conversa I no? tant, i tant, però hem de dir que l'any passat sí que es va fer aquest homenatge a Pau Casals, que el va fer al coro, i que fa dos anys es va fer un concert en piano i tenora, també eh, en homenatge a Pau Casals, per tant, ho sí que ho hem tornat a reprendre, eh? Ahà, uh -huh. però uh -huh. quan es va fer això? L'any passat es va fer, ho va fer el coro, aquest homenatge a Pau Casals, aquest concert, i fa dos anys el va fer en concert en piano i tenora. Ah, el d'octubre també? Sí, diria que sí, que es va fer el mateix 24 d'octubre. O sigui que... Però bé, igualment la crida queda feta, que evidentment que, que això es continuï perquè és un homenatge, com dèiem, institucional i que doncs està bé que es Al faci. Tant, mira, us faré bé, perquè jo sincerament d'aquest dos, d'això que m'encertat ho tinc més dintre del cor, sí. no on estava assabentat, eh? Aviam, jo últimament vaig molt bastant amunt i avall, mm. i potser hi ha moltes coses que no me n'entero d'aquí, Diana, eh? <ríe> però, però és veritat, hem de tenir en compte aquestes aquests actes i en aquest cas doncs, que es va començar fa anys, i sí que es va deixar de fer però es va tornar a fer doncs, ara fa dos anys que, que també es, que ah, també es fa. Em molt bé i em sembla, doncs, repeteixo, ara seria qüestió doncs, que eh, això es tornés una miqueta doncs, a reviure, no? Perquè crec que és, que és molt important que es aquestes tots sabem que, que Tiana eh, és, és un poble pacifista, ho, ho he demostrat en moltes manifestacions i en diferents associacions que existeixen. Mm. Eh, Tiana és un, és un poble que majoritàriament és d'identitat eh, catalana i home, val la pena que amb un personatge així no se li tingui en compte. No? I a més hem de tenir en compte que, que en aquesta escultura de la qual estem parlant també serveix per, per portar la identitat catalana fora perquè entre altres coses doncs, ja has deixat reflectides les quatre barres de la senyera. No? Sí en la columna en, el, en la peana que és en forma triangular doncs en, en, cada, en, cada angle, en, en cada angle en lloc de ser angle, angle tancat és un angle obert i, en, i en aquí hi ha les quatre, les quatre barres no? eh, és a dir amb, amb, amb relleu amb, amb, amb, la, la peana és de, és de ferro i, i l'escultura i, i, les, i les planxes que hi ha, les inscripcions amb, amb, la, amb el Pau Casals, una frase molt coneguda del Pau Casals i després també una altra, una altra placa doncs, dient la data de, de, de, de, en què està feta aquesta escultura, l'autor, els promotors, l'Ajuntament, tot plegat... Uh -huh. doncs, eh, eh, i la, la, la, la peiana és de ferro, com et deia, i les quatre barres també són de ferro, eh? però estan són en relleu. Eh? O mm -hmm. sigui que havíem eh, vist des d'un de, ull una miqueta, eh, sense sabia massa de què són les quatre barres, doncs sembla una columna, que et jo, una columna com d'òrica, no? una columna triangular, evidentment, columna triangular com d'òrica, amb quatre, quatre tries, que, que són les, la, les quatre barres. No? O sigui que queda una mica dissimulat, no? En certa forma, sí. Si un, si un no ho sap, doncs, pensa que forma part de la mateixa peana, de la mateixa, de la mateixa columna, per dir-ho manera, no? Mm -hmm. en realitat són les quatre barres, sí. sí. Ah, per acabar, m'agradaria preguntar-li, doncs, què ha significat uh, fer aquesta escultura per vostè? Perdó, digue'm? Què significa per vostè fer aquesta escultura anomenat xapau Casals? personalment, Home, sí, personalment. Sobretot el que has dit al començament, de que eh, fer, una, fer una obra eh, per un personatge eh, d'aquesta dimensió eh, és una satisfacció com a artista eh, molt, molt, molt tremenda, no? Uh -huh. I per l'altre costat, també aviam, hi ha, hi ha un, un costat una miqueta sentimental també, motiu de que tu saps que, bueno, no sé si ho saps en tot cas, bueno, ho dic ara, no hi ha 15 anys a París, sí. i i, uh, uh, i els, uns, uns anys bastant importants els vaig viure molt a la vora al Post de Bolònia. Uh -huh. uh, per tant, doncs, uh, esclar, uh, uh, els anys han passat, no? I, i ara resulta que, que, que bé, allà on, on passejàvem, uh, quan feia bo, de París, que això és una miqueta difícil, no? A vegades sí, a vegades no. A vegades, doncs, sortíem amb la Gema amb la filla gran, no? sí. la Gemma, a passejar pel bosc de Bolònia, i no lluny d'allà doncs ara es trobarà una, una escultura al cap de, doncs, pues, aviam, de, de, de, de, de 40 anys, no? D'heu estat per allà, eh? Doncs aquesta escultura d'Albert Sunyol en homenatge a Pau Casals, que com dèiem s'havia d'inaugurar demà a la Rua de la France Mutualist, que doncs esperem, estarem a l'espera de, de quan serà aquesta inauguració oficial oficial, però que, si més no, ja està allà, ja està parit, ja s'ha traslladat. I, Albert Sunyol, doncs, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, gràcies a vosaltres. Que vagi bé, molt bon dia.